Batxe izue bizarretat dugu telefonoaren beste motorrean. Keixo, egunon? Egunon, bai. Bueno, esamarra dugu Euskal Horre eta Gazte Literatura Baitare presentzia izango duela bende gutxira Londonen Ibiren Aziarteko Kongresuan. Bertan ikuskizun bat aurkestuko duzue, eta, bueno, zer esan dezakegu ba parte hartze honen inguruan? Ba, behar da e, opari bat e, izan dela e, gure tzat, gure literatura adentzat, E, orkestu genuenean proposan benau, maio bilzara ondi batean emigrazioak eta itxulpenak izenburuarekin buruarekin, ba, iazan esperanza ondigirik ez genuen, eta ustekabean, ba, etorri zute egon bai Londonek, eta bai etxepare institutotik, eta alasio, ba, iaia, ustekabean ba, antolatu berri izan dugu, ba, eskaparate bat, ez da, erakuz lehiobat, e, ba, orain arte Euskal Letretan, ba, zer egin dugun erakusteko, eta gainera modurik. E, Era kargarrienean ez da eh disiplina desberdinak ostartu e, argazkia, argaskia, kantua, musika eta hitza, ezta? Uh -huh. Eta hizkuntzekin ere jolas ze handi egin ezta? Zuengandik hurbileko baduzuen eh magi hoien artek ere parte hartuko du, baina e, Jokin Mitchelena marraskilariak ere bai eta beraz irakurriko ditu gain bateztu ba euskeraz, gaztelania, ingelesez, idoia nobleren eh ahotsan eta magik frantsesez ere e, irakurriko du zerbait eta jokinek alemanez ere ez da? beraz itzultenaren gaia izanda ba saiatuko gara ba Ezakit, agerten sakit e, erakargarri bat egiten, ezta. Uh -huh. Bueno, Paperenegan e, izena du, e, ikusi eta aipatu bezala, disziplina ezberdinak biltzen dituzue. Etatuzu, bueno, baitare eh bueno, mailoien arte ipar Euskal Herriko, ba, e, kidea daukaguna baina, bueno, hor disziplina guzti horiek biltzeko eta m, ba, bertan izango serene zareten ba artista e, guztiak ba biltzeko, nola zarete, sarete, izan da komplikatua pizka bat. E, nola izan du e, Guztiz berria izango da egingo duguna, hau da bereziki izenburu zahar bat baliatu dugu, bateran e, egan lehendik ere du bede bazen e, izenburua izan zena. baina guztiz berria egin nahi izan dugu e, behardoa kanpoko munduko jendeak ezagutu gaitzan ez da. E, horregatik e, nahi izan nuen gehi orain arteko diszipil nahi gehiituago nago musika eta marrazziarekin lan egiten, baina e, argaztia Nola baittere gure herria ere fisikoki ezagutuko betatzen, ezta? Ez a musikaren laguntzas, e, kasu honetan, ba, nik nikusten e, oso sinbiosiko polita izan daitekeela, ezta? Bai aldo hortatik, e, hori, soiatu e, gara nola baittere tradizioa gaurkotzen, e, hor e, itxuri beltzean agertuko da eta gaur egungo mundua koloretan, ezta? Eta gero ba, imagina imagina hoiei ge hitu E, jokinen yo quien en lana esta yo quien lanegiteko modu oso versatilada oso bapatekoa da jaia da bersola eta horregatik nik uste aukera polita izango dugula Bagure testu zarrak tradizionalak esan dezagun eta eta modernoak batxertatzeko zertzatzeko eta Esker mila, patxi, itzo aieken gara sorte, eh, asko izan, bai, eh, dudarik abe, or, Londonen, euskal, ba, literatura, eta euskal, eh, bueno, e, bai, aurreta gazten literatura horren inguruan basustatzeko. Eh. E, es, ba, mi, mi, esker, su, bai. esker mila, esker mila, zuei, benetan. Baina, nahi duzuen arte, zakontatuko, horrengo batean. Horri da.